55. На вигляд Алану Девару було років сорок, але вбирався він як людина вдвічі молодша. Навтім, дружина його Селія з перев'язаним стрічкою волоссям та у квітчастій сукні здавалася геть дівчиною, а її порцелянова шкіра вкупі з полум'яним кельтським волоссям були б недоречні в будь-якому кліматі південніше за полярне коло. Вислухавши свідчення Чарлі Престона, не здавайся, зустрів їх із привітністю розстрільної команди. Кивком голови запросив їх до канапи, де вони сіли, переплели руки в у зворушливому прояві подружньої солідарності. Як вам відомо, почав не здавайся, ваш господар, містер Роналд Картер, помер минулої ночі за обставин, які викликають підозри. «Моє ім'я – сержант Баннерджі, і окружний суперінтендант призначив мене розслідувати цю справу. У зв'язку з цим я хочу поставити вам кілька запитань». Девери кивнули. «Можливо, для початку ви розповісте мені про свої стосунки з містером Картером і про те, як ви опинилися вчора тут у Гайфілді?» Девер провів язиком по губах. «Ми познайомились завдяки бізнесу. Я керую фірмою з лісозаготівлі біля Лантинго», – сказав він. «Картер був нашим акціонером». Не здавайся, кивнув і зробив позначку в нотатничку. «Будь ласка, розкажіть мені своїми словами, як ви потрапили на вчорашню вечерю і що сталося, коли ви прийшли з клубу Джатинги сюди?» Девар стиснув руку дружини. На цю дурну вечерю нас запросив Картер. Я б не їхав, якщо чесно. Шлях з Лантингу сюди дуже довгий, але Картер наполягав. Запевняв, що на нас чекає надзвичайний вечір. Якби я знав, що він про тих птахів, що падають на землю, і заклинателя змій, який віщував йому смерть, я б лишився вдома. Селію все це дуже засмутило, і коли ми сюди прийшли, вона хотіла одразу ж лягти спати, але Емілі Картер і чути про це не хотіла. Гадаю, вона зраділа, що матиме компанію в особі жінки свого віку, і що їй не доведеться гаяти вечір із такими скам'янілостями, як Дікін та Пастор Філіпс. Хай там що, а нічого цікавого не вийшло. Старий Картер завжди волів бути в центрі уваги, інакше починав дратуватися, принижувати інших тощо, але вчора він сидів тихенько. Схоже, нервував, наче повірив у пророцтво Факіра. Про що ви розмовляли? – запитав не здавайся. Про Факіра, а вже ж. А тоді перейшли до звичних тем. Політика, ситуація з плантаціями. Тепер, коли страйк закінчено – чи містер Картер виходив із кімнати? Алан Девар почухав підборіддя. Власне, виходив. Його слуга вийшов на веранду, коли ми курили, і сказав, що на нього чекає повідомлення чи щось таке. І не було його довгенько. Чи хтось іще полишав кімнату протягом цього часу? Девар надув щоки. Не можу сказати. Я вийшов трохи прогулятися у садочок. Хотілося подихати свіжим повітрям. А ви були із містером Престоном, уточнив сержант. Саме так, власне, свіжого повітря він потребував більше, ніж я. Чи не скажете, як довго не було Картера в кімнаті? Девар посміхнувся. Боюся, за часом я не стежив. Послухайте, ви ж не проти, якщо я трохи вип'ю. Сонце вже височенько, принаймні було б, якби ми його бачили. Не здавайся, озирнувся на мене. Заперечень я не мав я й сам залюбки випив би. «Будь ласка», – погодився сержант. Девар підвівся, підійшов до бару у вигляді глобуса в коричневих тонах і відчинив віко. «Селія?» – запитав він. Його дружина заперечливо похитала головою. «Як хочеш», – сказав він і дістав дорогу на вигляд пляшку односолодового і склянку. «А ви, капітане Віндгеме, чи службовий обов'язок не дозволяє?» «Неофіційно», – відповів я і зіпнувся на ноги і підійшов до відчиненої напівсфери бару. Плеснув собі віскі і під пильним поглядом «Не здавайся!» повернувся на місце. Я отримав від цього певне задоволення. «Ви з містером Картером були близькими друзями?» – поставив запитання «Не здавайся». Девор зробив довгий ковток із кришталевої склянки. «Скажімо так, йому подобалася наша компанія». «Можна і так сказати», – погодився я. «З того, що нам розповіли, можу зробити висновки, що йому більше подобалася ваша фірма з лісу заготівлі. Наскільки ми зрозуміли, він вдало підвів вас до банкрутства. Тоді заявився і запропонував звільнити від боргів в обмін на акції». «Це правда», – посовався девер. «Нещодавно Картер став важливим акціонером нашої компанії». Важливим акціонером? Годі містере Деваре, Картер став головним акціонером, чи не так? Це вже його компанія, а вас понизили до посади найманого працівника. Ви перетворилися на хлопчика у нього на побігеньках. Ось чому ви мусили приїхати вчора, попри те, що не бажали цього. Але я не розумію, чому ви так не хотіли їхати. Девар наїжачився. Бо таким він був, обожнював змушувати інших танцювати під свою дудку. Схоже, на пристойну причину, щоб його позбутися, не завважив Банерджі. Не встиг Девар і рота розкрити, щоб відповісти, як Селія поклала руку на зап'ясток чоловіка. «Капітане», – почала вона, – «ви ж чули висловлювання? Тримай друзів близько, а ворогів іще ближче». У Роналда Картера перших було напрочуд мало, а останніх вельми багато. Якщо він вас запрошує, можна не сумніватися, що йому щось від вас потрібно. Або він хоче нагадати, що вже щось у вас забрав, і ви нічого з цим не поробите. Він був із тих, хто насолоджується раболіпством інших. Не під лабузників, вони його швидко втомлювали, а радше тих, хто його не любив, але не мав іншого вибору, як підкоритись йому. «Мій чоловік не був прихильником Роналда Картера, але те саме можна сказати про всіх, хто був у кімнаті». «А саме?» Делія Девар усміхнулася. «Може вам краще запитати пастора Філіпса про землю навколо його церкви і низку сумних смертей серед членів його пастви?»